sahtë bëhi, për mënë vëna. Allah në gjëllë vëna, falëndërojmë, dhe të më për tindim dhe falë e kërkojmë, në salavdhët dhe bëkimet e Allah, qëshënë i Muhammeden, sallallahu aleyhi wa sallam, i familje të i shokët, dhe të gjithët e që ndjekin, këtë rukë dhëndit në fund të kësaj bote. Të ndërëllë vënazër, po vazhdojmë dhe sëtë, më rejnë Allah në gjëllë vëna pjesa nga jeta e Muhamedit aleyhi salatu wa salam dhe më duke trajtuar ndë temat që kanë të bëjnë me pjesën para shpalljes dhe para emrimit të tij si lëguari i Zotit El-Xelalu. Ne kemi thënë se ato që kanë të bëjnë me pjesën e para shpalljes janë të rëndësishme, nga se edhe ato nuk janë të rëndësishme por kanë lidhje të ngushta me ato që kanë ndodhur dhe janë zhvilluar pas ardhmës së shpalljes. Këndërmënduar se Allahu xhallahu ala ka caktuar që të ndodhin përgatitjet caktuara në rrofa të ndryshme për ardhmë Muhamedit aleyhi salatu wasalam. Dashum nga këto përgatitje kanë qenë të veçanta për Muhammedin Aleyhi S.A.W. që nuk i ka ndodhë në një pejgamberin maherët. Si kur ishte fjale për popullin, pas taj për vendin, por edhe për vetë ato që i ka ndodhë vetë Muhammedin Aleyhi, aleyhi S.A.W. Kemi thënë takimin e kaluar se ishte jetim ku ende pa lindur i vdijqë baba, e pas taj pas një kohë të shkurëtër i vdijqët e nëna dhe mbetë pa për kujdesje për nëra. Dhe kjo është i puan nga aspekti jashtëm, duke disi e qëditshme, si një pegamber me gjitha këto vlera, dhe një njëri me tërë këtë pozitë e Gëzotë Gjallëvoala, rritët pa prind. Të këne, në jetën e zakonshme, rritëja dikujt pa prind, është një sprove madhe për ta. Ma dija është edhe një braktisje, e këtif miur, Ish nikonoi për një pergdheli dhe kanë sh -sh për progres shoqërorë. Por kjo mund të jetë, po them kushtimisht, një emet për çdo kënd për ne, por nuk ishte për Muhamedit Ali sallallahu alaihi wasallam. Qase Allahu xhellahu ole kishte urësi të mëdha në atë që e caktoi që ai të mbetet i jetim. Atë disën nga këtu e kemi përmendur në takimin e kaluar, e ka edhe pika e tjera dhe urësi që ndërlitin edhe më një realitet tjetër që do të losin për të esat a i duke u rrit i dirguar i alihi salatu o salam filloj që ta ushtronë të edhe një zënat që pra për ne mundit i pazakonsho a i shte bari do të ishte një kujdestar delesh dhe devesh dhe që anti të deleve dhe posa i javi shpolja Zoti xhallahuale ja shpolli se jo vetëm ai. Po çdo pejgamber i Zot ka qen bari delesh. Ku sa pejgamberi alaihi salatu selam çdo i dërguar është bari i deleve. Dhe kë na duket në dëgjimin e parë ose e pazakontshme ose e pa ranceshme. Çfar lidhje ka që Muhammedi Alehi sëratu osëram ishte bari i delesh, veçandresht kur kjo ishte para shpalljes. Ma dje, për shumë nga ne, kjo do duhe që të fshihë dhe më së përmendet, nga se është një loj ë, është një loj degradimi për te, si pas kuptimive për shumë për neve. Por djetarët e kanë spikator si në gjarje, kur kanë folë për Muhammedi Alehi sëratu osëram. Ma dje kanë djirë dobit shumë ta, Pësa ishte bari i delesh, nuk ishte bari i ndë një bagtije tjetër, ose nuk ishte ndë një profesion tjetër. Dhe fakti që ishte bari i delesh, indihmoj shumë që të pregadit dhe të kalitet që nesër të barë të emisionin. Andaj, gjitha këtu japë me kuptu të ndërullëzërse, zotë i gjitha le ualan ka qdo aspekt e pregaditi vite me radë që kjo të ishte bartës i një misioni më rëndësi si kërë është shpalja, e veç që njështë kërë bëhet fjallë për vullosje të kësoj shpalje dhe të ishte vullja e pejgamberë që kanë, kanë parakaluar, para ti në arenën e njërzimit. Qëfar urësish kështe dhe qëfar dëmë thënje ka kjo profesion për te në të ardhëmën dhe që ka profitojmë një nga kjo? E para të ndërrodëzër Kujdesi i ti si bari, delesh, e mësej peganberin Alehi, sada të usram që nesët kujdesit edhe për njerëzit, si organizim, si grup, si turb njerëzish, nga se a i nuk ishte bari i disa copa delesh, por ishte kujdesar dhe bari i djetra majdhe qindra sësh, nga se a i ruan të delet e kurejshve, jo vetëm të tijet, nga se a i të tijet nuk madin nështë atë nuk ishte, por uante deleta të tjerëve dhe kjo mësoi që padyshim ë të, të të të kujdesaj për turma dhe grupe shumë të njerëzsh. Gjithashtu delet, se kurse do thotë ë baktia e tjera kanë prirje që ndahen. Kanë prirje që do thotë në kora të caktuara të, të shkafërdhern dhe ku kërkohet një aftësi dhe kërkohet një, do thotë, është gjallësi e bariut për të mbytur të grumbulluar dhe të bashkuara. Edhe këto është një trajnim për të çesër të bën njerëz të unifikuar dhe të bashkuar dhe t'i ruan që mos dalin. Edhe vetë pasojë pejgamberi sallallahu alaihi dhe selamu nga këto provojë sunet e mësimi dhe shpresha rokulmson të ashabut për vlerën e unitetit dhe mëson të ashabut për vlerën e bashkimit dhe dhe rreziqin e, e përçarjes thonë inna yaakulu dh'ibu min al-ganam al-qasiya thonë pejgamberi alayhi salatu sallam se ujku e han delen që ndahet nga tufat edhe kur shejtani bën do të thotë si një ujk et si mezi pritet të kap viktimën e tij kur njerëzit janë të organizuar, dhe janë të bashkuar, dhe janë të unifikuar, shejtani nuk ka çast të kata dhe ka problem me kap një nga këto tufë e ka problem edhe me madje me të çytë Nga se njerët i ruaj njëri tjetër Por moment kërë janë të ndarë Dhe moment kërë janë të përqarë Atere goditja nga anë e shtetatë është shumë e le Në shiko si bënd të lidhje mes asaj që në të kaluar Anë e kështë e ushruar dhe mes asaj që tashmë Si pejgamber po e bënd të Për të ruaj të njerët tjenë afer ti Si kurse e, i ruaj Bariju dili që jenë afer ti Të, të ruaj dhe të kujdesit për, për ta Madje kujdesi nuk kë do do do të nuk kujdes vetëm për për për për numrat e, e, e tyre që gjen gjithë numër, nuk kujdese vetëm për to që tin afër ti, por edhe të jesh bari delesh në malet tona, dhe në vendet tona ku kudo që cilën delet kanë çfarë kullotë, nuk është ndonjë pun shumë, ë, e e vështirë. E, e, e ka atë ndjenjë të vështirësi, por ju edhe për gjithë kullosa për delet mi për tjesh bari delesh në Shketin, dhe të të ku vështirës me gjitë kolosa, pas taj edhe tiruash nga razit e Shketinës, është bagi një aftësi e, e, e, e, e kërkuar. Andaj, pejgamberi s.a.s. është e kërkuar për ti që krafë kësaj të siguran të ushqim të, të duhur dhe të mjaftushum, dhe kërkuan të levizjen e këtën turbave nga vendin në vend, dhe duke levizur tiruan gjithë në numër, që mos të humin gjatë levizjes pasaj të gjendë të ushqim të përstasim të një aftushim edhe kërë ishte një aftësi që kërkoj për ti e kështë të më mërat ndaj edhe pegamberi Alehi së ratu sam u trejnua në në këtë që edhe në levizje që i bënd të maometin të jenë gjithë mën pranë ti dhe të gjendë vëndët përstashme për ushqimin për të në kushtimisht të tyre të asaj që njëzë u i, i u du në të ardhmen ne ka të bëjmë atë që e çe kanë thënë përgatitjen e tij që nesër të jetë do thot Pejgamberi Allah xhënë xhalu është shumë të rëndësishme të ndërrua Allahu në të, të, të, Allah në të cikuta, mirë po padyshim se kë i shërben shumë ato që timë thanë më herët në takimin e kaluar se Allahu xhënë xhalu gjitha këto ka pasur më simi më i bër më një përgatitje të më njëherësme dohu dhe ishte vënë aka mund të si xhallomë përgatit pa këto masa dhe pa këto përgatitje praktike ka mundsi. Por për të rreguar rrecina se vepëve, marrëse masave, dhe besimtari vetëm kështu duke ndërmarrë masë të duhura deri në këto detaje, mund të llogarit pasojën e Allahut xhëlallahu, dhe mund të bësh vetëntë. Mirë po braktisës braktisës braktisës të braktisësh se vepën, braktisësh ndërmarrjen e masave, braktisësh gjithë këto detaje dhe planifikime, e pasojtua unë në Allah jam mbështet dhe të mjaftuosh vetëm me faktin se ti je babt i vërtetësi këtë bje në deshme, këtë pjesë të biografisë, ma dje me të rjetën e Mohamedit Alehi Sarratu Veseram. Këndaj, edhe kjo detajt, paramena, e bërë i bari delesh, me gjitha kdo detale, që nesër, të ishte më i gatë shumë që të ruante, dhe të bët bari pëtash më i i njerëzve, që është bajeg i vështirë me ru turmat e njerëzve, dhe me i pas të organizuar vazhdimisht, ma dje me i bartë, nga vendin në vend, e gjithë mund të jenë në numër, dhe gjithë mund të jenë bashk, dhe gjithë mund të jenë pranteje, kë bajegi kërkën një aftësi dhe kërkën një përvojtë madhe. E që e fitoj, pegamberi, anehi sëratuosën duke i ruajtur delet. Gjithashtu nga përfitimet që i mori si bari delesh në këtë kohë, është edhe do të tëtë seriziteti, si kurse e fitoj edhe duke qenë jetim. E, e kemi përmendur të kjetimi, të nderozat, nuk ishte për gdhelet prit Nora, do, gjyxyt, kstupia, ty, do të, uh, i duhet që të bartë nga të fyerën në shtëpi, harta shtëpia e gjyqshit, pastaj tek shtëpia e axhës ti, pastaj do thotë ti merr herë herë në mosnësi, ma ti merr ndor punë të veta, do thotë duke uh, kërkuar furnizim për veti, gjithë kjo është kaliste pejgamberisë sonë në një seriozitet, se kjo botë është me prova dhe nuk ka ku për llastim, nuk ka ku për argëtim, por duhet një më i marr ndor përjetë të veta, çuherën nga mosha e hershme. Andaj edhe faktët që i ruan të delit në atë moshtë hershme dhe balafaqoj me këto rëzikje të shumë ta nga se nga njerët nështa kishtë në nevoj me shku pak më thëllë në shkëtirë, ku tashma që kishtë e e grësira që nuk është e let me ru të gjithë natë u dele, e bëndë të me konë gjithë mund i pjekur dhe seriazë, lërgë asaj që ishin nështa pjesë e mbetër e fmive të mekës, tmite të mitet, pasurve, e edhe thmite përkshetarve, të lastuar, e të përgdhelur, edhe gjithmon të shfenuar, me arrektim e kështu marat, kjo nuk është e kështu, por kjo ju shpagua në të ardhman. Pra ndaj të ndërrundës ndërru, në ndërru, ndërru, ndërru, kjo me kuptu se edhe e se të shumë që të kimi generat të suksesme që nesër i bardë përgjësi si duhet, duhet me i trenu në vështërsi, me i trenu në përgjësi, me i trenu në servisitet, nga se n në katbot nuk ka gjithmonë do të thotë rrugë të, të shtruara edhe të asfaltuara do nuk ka gjithmonë për gdhëlije, për dnorë dhe dhëmshmari familjare, por ka do të thotë lloj-lloj sfidash që ballavaçohet njëri me tjetrin. Andaj që nuk është një gatë shumë ballavaçi me to, nuk e ka kapur seriozitetin dhe ka kuptuar gjithmonë jetën si lojë të arktë dhe, dhe dëfrym, padyshimse kjo do të kushtonë të ardhmen. Prandaj edhe pejgamberi sa sallam u pëllafaqua me këtë sërëzitet dhe herët undon nga loja herët undon nga dëfrimi që të kuptën se sa është kjo bot seriozë dhe sa ka përjesin një dhe netin e kësaj botë ma dje edhe përjesia të i kalen këtë dimenzion të sërëzitetit duke përshri edhe atë përjesin e këthimit të emanetit në dorë si duhet asikur që e ceka ati u besua kujdesi deleve të fisëve të ndryshme arape nga kurejsht dhe i merte në numër të madhë dhe pa dueshim se duhet t'i këthente në t'njithi numër dhe në qofë se njën nga të mungante a i duhet pagunte dhe të dëmin pra ndaj kërkoj përresi shumë e madhë edhe këtu u kalitnë përresi sa atë që e menë në emanet atë që e menë në mbikqyre duhet me këthu si kurse si kurse duhet pra ndaj duke u kalitnë këtë përresi u edukua në bartin e një përresi e shumë më të madhë se që Shpallë në Allah Gjellë Gjellalu, me emanetin e Zotë Gjellë Gjellalu. Andaj, sikur që nuk e humbi asnë e dele dhe nuk ndodhi, dodo që të shkelte asnë e mbi përësi që ka marrë edhe me vonë Zotë Gjellë Uala e mbrojti që ta kumëtante dhe ta përcjelte, pi kreshtë, funë e kryje, sikur se e ka marrë shpallin, këshutë dhe ta kumëtante njerëzë me përgjithsi dhe me dhe ta të emanet të plotë sikur se, si se duhet.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 Apo që të ishte birë një pasaniku I cili do të tëtë Qfarë do në të bëndë të në meke Ga se s'kish kush që ndalte Përshka këtë, për këtë një pushteti Material që kështë e baba i ti Se s'këta i kështu Për kënda zi, kështë një profesion që Njërës i zakonisht e braktisit Dhe kjo e mësej me kënë modesto I gamberi në lehi sëratu sam Jo me ndje madhë Jo me ndje madhë Jo do tëtë të me vetpëlqim Jo me n apo ndaj vetes dhe këtu më radh. Dhe kjo është në rëndësi nga komplet e rëndësishme të nderozat në misionin si misioni i pejgamberit aleyhis solallahu alaihi. Modestia. Dhe keni pa pastaj sa herë kanë ndodhur në të ardhmen pasojë që është bërë pejgamber se pikë që modestia ti të, të ishte një nga shkaqet kryesore që njerëzit i bësonin, që njerëz e ndiqnin rrugën e tij, që njerëzit ti binin msimive të të ti. Një e donin pejgamberin aleyhis solallahu alaihi se do të thon pse? që është e modest. Nuk kishte problem, do të ndihmonte as kujt, të gjinë as kujt, të rindemë as kën, eksumorat. Rindemë njerëzit me, me me me të varfrit, me me gratë, me të braktisurit, me të smurit, rindemë gjithë njerëz, të njerëzit, i dëgjonte, i kuptonte, ju ndihmonte, i përkrahte. Dhe patë shumë se kjo kërkon modestia. Veçanërisht nga dikur si Muhamedi Alihi Sallallahu Alaihi Wasallam. A dhaj të bojë pejgamberi Allahut dhe vula pejgamberva Pasaj, mrekulli që i ndadhen, mi aftan shkuare në Isra dhe Miraj, apo, dhe gjitha këtu nuk i ashtun, absurdisht asni herë, asni grimës, nuk e levizë nga përgjëni i modestis. As nuk bënën që, tjetë me ndjelartë, dhe të tatë, unë njëm kështot, apo unë njëm ashto. Ma dje të ndërrozin nga modestia ti, edhe kër përmendin një vlerë që e kishte, e që Zotë Gjëllë Leuala, Kërkën të nga i që të shpalë të publikisht Do të thotë privilegje që Zotja dha Thonë të nuk e kam për të mburë Apo Andaj thonë të Përgambëri Alehi S.A.T.O tham Unë jam Unë jam zëtëri u i bive të adimet Ditë të gjëkimit Unë jam njeri maj madhi bive të adimet Nga se Allah u gjallë ula E obligoj që kështë thonë të Që njerë të dim tjerën Por përgambër e që farë thonë të Ola fachën Se kam këtë për të mburë Po ju të regojë realitet, përse kam këtë për të mburë Dhe, unë duhet ju të thëmë se kush jam Që dhinë, që dhinë i vlerën time Dhe mësime që i edhe me to Përse kam për të mburë Unë jam i pari, do të thë që të tujnë gjenet Ola fëkër, dhe se kam këtë për të mburë Që këtë më dhësti, po ju po, të regojë realitet, përse kam për të mburë Ekshtë të më rada, dhe Ndo dhe pas eh uh, voz e e e e e e e apo madje edhe sheptor, edhe tişte shëptore edhe tişte pa përkrahje shoqërore dëntë vetë kërkonte nga pejgamberi alai sllatu sallam çai ti bën të ziën për limitin e saj dhe ai as rrugët me dinës bashkë me atë dhe ndoshta e, e, e, skejoj dikun çësht për ta dëgjuar çfarë po thotë eksmirad e nuk thonte unë skam mundësime në nëhet me ty ose të rrëntëme njerët elitarë e të braktisë të fukarat e kështë mëradë, nëse kjo bindë të ndeshme misionet ti. Por, por qenë kështu, Zotë Gjellore Pregaditi, që të është e bari delesh me një profesion që zakoneshë njerëzit e braktisin, por këjnë dihmoj për i gamberi të alehi së dësëm që të është e modest, lërgë me një malsisë dhe si kur se thash, lërgë shumë vesët të fja që realisht pëngojn dhe gjithashtu të ndërrua mëzër, aja që edhe i ndihmoj me këtë zanat, me këtë kët profesion, opo me këtë detyrë që e kynë të përgëmberi Alehi Sotë Zomë si bari delish, është edhe, në të të tëtë, dhimshmëria edhe edhe mshira. Nga se, pa dushëm, të kujdesish për delet, në të tëtë, njerë i fito një dhimëshmërije, nga, nga njerë ti me ndonë se jelodh, ose duhet me të rjek nga, nga kulosat me i këthyj, do të të në, në venet ku ato rrim, por njerë ju i qëli ka dhimëshmëri, nësë ta rrim me orët të e tëra në këmb, që duke i ndjek që ato të njaftohen me, me ushqime që duhet me, me e mara. A nëjë ti, ti mëshurështë baktitë, që nuk, nuk kanë mundësi më ragu, nuk kanë mundësi më uanku, ato dhë dhëtë të vinë më steje, sa e ti të rjekë, por të prapë, rëndë, nuk e përurë këtë pushtetë, nuk e përurë këtë e përsinë bjetohë, por ki dhim shmëri, ki mirë kuptim, nëse kanë nevoj e kështë më radhë, pa të dyshim se e ushqendiri me, me një dhim shmërije. Për kunder, për shambur, si kurse e përmejnë djetarët, po flasën nga ato që per mundësia nuk e marr këtë sifat ai që për shembull i rua ndevët. Nga se devët kanë një lloj trajtimi tjetër. Zakonisht e e e e bën njërin pak më më më më arrogant, më i egër. Natura e devës është më më më më më arrogante, më inatçore, kako që ngjeren dorësta për durimin do një dhunë që s'është të njëjtë tek tek dele. Andaj nuk është rastësisht do thot bari i deleve jo bari i ideve dhe Përgamberi Aleyhi salatu wa salam, nga se nga përvoja ti me delet, fitoj një loj dhimshmërije, një loj rahmeti, një në mirëkuptimi, një loj, pasaj edhe edhe përfitoj durimin më të madhe, durimtar, nga se nuk është letë tjesht, do të tëtë, me orë dhe të ra, i përkushtuar në kuides, në vëmendje, në vigilencë, në kuides të, të, të, të, të, të bëgtive, si në këtëras të deleve, elë që tresh kohë të gjatë pa i transferuar të në ndë. Nëse vini një mjaftohet me ushqim vetë 15 minuta, por deret për të marrë atë që njofton duhet me urrë të tëra, qëndron me një vend caktuar. Pastaj kam mundësi që kanë nevojë për ujë. Në shkëtim me pas ujë duhet me ecë gjatë me jet burimet ujit. Gjithë ato kërkojnë durim, gjithë ato kërkojnë sabër, qendshmëri, eksumorat, që gjithë ato duhen pastaj që ai të formohet mbi bazën këtu në vlërave dhe cilësive sikur që i kemi sek edhe më herët. Andaj janë shumë të ato që i përfitoi pejgamberi alai sllatu samsi, do të thotë kujdestar i ideve, si bari që padyshim fash, por shumë për njerë mund të jetë një lloj një lloj nënçmimi, në një nëpërbuzje, por për pejgamberin alsam nuk ishte kështu. Ai i fitoi këto cilësi dhe shumë tjera, dhe nga ato që do të më përmend fund është edhe u mësua që do të tjetë i pavarën nga njerëzit. Që në kështë e këmi të sekë, Allah e mësën të që mësë të imbile të baqë e askujt. Do të tatë, uh, vdish babaj ti, vdish nëna ti në beti vetë pejgamberi alihi sëratu u sëram. Zotë i gjellonu kuides për edukatën ti, zotë i kuides për formimin e ti. Allah u gjellonu kuides që ajtë formohet si duhet. Pasët edhe, gjithashto të, të ndërruzër, u mësua që nga moshe hersh mostë është i vënë nga sadaka, nga lmoshat, nga rahmeti i njerëzve përfitonte vetë. Dhe kjo jep një kanarie, jo më jëmësia, por apo është kenar. Nëse një u çfiton vetë, nuk është i vënë nga njerëzit, patyshim se e ka një kanarie. Në tash më kanë një pavarësi individuale që ndihmon nëse të ketë edhe një lloj pozitive në shoqëri dhe të ketë një pavarësi dhe qenie që që duhet me me i marr. Një që ka varësi materiale gatyerit ka dhe vërsi fatkesit pasaj dhe intelektuale, ka dhe vërsi qëndriveve, nuk ka mështë nukoni pavarun, nëse ka vërsi materionet për i të tjerëve. Andaj që të ketë përvërsi kompletëve, dhe ju vërsi nga të tjerët, dhe të mësoj që të tjetë i Zotë i vetë vetës, dhe ajtë vendusë për vetën e ti, që nga moshë ështëme, Zotë i gjellë leuala e, e, e bëri që tjetë me këtë kët, aktivitet, si kurse ishte edhe ruajtja e, e ndasse pejgamberse edhe kur u bë pejgamber kur mësonte njerëz dhe i nxyzë të që tien do të thotë të pavarur materialisht gatë të tjerët, pse kjo ju ndihmon shumë edhe në fenë tyre, shpesh herë si të shem në Davut areslam, i cili ishte puntor, punonte pun dora me haqi apo mësija që të fitonte vetë. Nuk e mësonsi apo punon pun dora që pran, e rëndësishme është njeriu të ketë një pavarësi materiale, mos ketë varsi nga njerëzit, qase varësia nga njerëzit pastaj e shtyp kënarin që Zotit ta ka falë si njeri e shtyp për varsin që Allah ta ka në si njeri të pëmundësan që ti nesër ti është dikushin qështëni e që këtë bjëndesh ma që ka nevoj me pas në dikim të njerëzit si kurse pegamberi Alehi sërëtë të të të tjere të më Për këtërshy e dhe do të tëtë në të kaluarën do të tëtë kër musliman kan pas shtetë në tyre dhe kan pas odheqen si si si si si duhet ka pas për kujtisit të pasasht nga halifet për djetarët, dhe të tëtë që mos të kënë vërësi, për tjenë dhe të pavarun në të anën e, tjyre, e tjyre tjyre tjyre të tjune, që pas taj edhe qëndrime të tjune të të sakta, dhe të vërtete edhe të pandikuara. Ma dje, ka pas nga djetarët që s'kanë pas qef, as nga, apsolutisht të marrin nga shtetja, apo nga ndikimi i, i pushtetarit, që mos të këtë këndikim material pas e ndikime edhe në qëndimet t Abdallai ibn Mubaraku të nderuar mosar ishte nga dietarë të madh, por ishte nga tregtar të madh. Ishte dietar shumë i madh, por e ka dhënë Zoti ishte tregtar. Qase kjo është aftësi, jo gjithqysh mund të kon të tregtar si duhet. Dhe ai kishte pasur të madh ibn Mubaraku, rahimuhullah. Dhe ai pastaj me nikocaktuar bën tregti. Dhe u arsyeton se nuk po bënte më tregti për të shtuar pasuri, qase nuk i duhemi, mirë po tha unë po bëj tregti, do thotë por tu kujdes për disa projet dietare të tjera. Do të gjitha të ardhurat shkonin në adresën e disa dietarëve, sikurse ishte Sufjan e Theuri rahimullah, nga dietatorë më të hadithit Sufjan e Theuri, një adhuruës i madh i Zotit dhe një dietar i madh, padyshim se nuk kishte kohë më marr me tregti, nuk kishte madje as nuk kishte avsiu më marr me të, dashur se kohë mund të dofta bën të investim po të dështonte. Kujdese për të tesh i bën bareku. Qajtësh të, duket se doldi kur e Abu Ja'far al-Mansuri, një nga halifët e mëdhai, kërkoi diçka nga Sufyan ath-Thawraih ibnullah, ndoshta se qëllimi i tij ishte pak më ndryshe, gjasë se ishte i pavarur më tej nga vetë shteti. Isma'il ibn Ulayja, e të tjerë nga dietatorët e mëdhai, që pat gjithëme të mëdha në jetën e tyre, realisht kishin pavarësi materiale. Prandaj edhe kjo u reflektua thash edhe njëtë në jetën e pejgamberit aleyhis salam, por edhe pas dje kësi tek pasuesi i tij të dën, nëse e kuptua drejt se sa mundsini ket të ketë një pavarësi të ktil që të ketë dikim tek njerëzit dhe sa artha pejgamberi alaihi salatu wasallam se dora që jep, t'i Allahu më nisë dora që merr apo çdo dora e ulë ngasë kur e ke këtë dorë në shtyr atë i i gati i tërë shtyr nuk ka veç dorë shtyr i tërë gati i shtyr se nje shkili me ty madje ndoshta në 9 muaj madje ndoshta edhe të më vlerësojnë edhe edhe kështu më roq Andaj që të kishë një përvarsi dhe qëndrem, dinjitaz dhe të kjetë një kimë qëshri, Zotë i Gjelluar e bëri që të eshte bari delesh. Madhja përgjot një profesion për të reguar se nuk ka profesion të turp shumë. Në qofë se është faqe barë, në qofë se është halal. Madhja qofë se bari, sa është kër turp, nuk duhet njëri më undi të rëtëmuar për profesion që krynë, e krynë qofë se kjo profesion, dhe kjo pun që aje bënë. Pra është façebardh. Si bën askujtullom, nuk ka natçë që është ndaluar, nuk është punë në keqe. Kuptojm të thotë që do thotë punë e, e, e pandershme, është punë e ndershme, sikurse edhe ti jesh bari delesh. S'ka gale, më rëndësish është ti jesh façebardh dhe të fitosh me halal dhe të jesh i, i pavarur. Dhe kjo është një mesazh i rëndësishëm për gjithë ne, veçanërisht për ata që pastaj ë nga njëre bën një lloj përzgjedhje punë jo spunë kët ose nëse bëj këtë e çu shumë ram në këtë punë pejgamberi ishte çoban, çka vogola thonë, ishte bëri dëlesh ngasë e rëndësishmë është njeriu të thotë ti i ndershëm, të thotë krenar me pavarësinë të materiale, pastaj edhe me ato të tjera të që shumë gatuar tash i ndihmuan pejgamberit alai sllatu selam që në të ardhëm të ishte më vërtet me këtë ndikim dhe me këtë pozitiv në, në shoqëri. Edhe urçitjat shumë ta do të formulojnë na diso për këtë përmendëm e sa katërat shumëta që vetë Zoti din pse Allahu xhallahu e bëi bari. bari. Prandaj të ndrozohet edhe përmbyll për me një dobim rëndësi. Ëh ngjarja sprova të jetës mund të duken me të vërtetë vështira. Mund të duken disi shqetësuese për mëna pse bop a bop, pse panon. Tash dhe bari delash, ti skuam gjitha këtu për ne mund të jem sprova, por tek Allahu xhallahu kanë urtësi të madhe. Por mëna gjithë ato që i ndodhen pejgamberit aleyhis salam et që përmeu mund të jenë mangësi dhe mund të jenë sprova, realisht nuk ishin kështu për pejgamberin. Isin përgatitje për një mision të madh. Isin përgatitje për një detyrë të madhe për të ndarë me fisnike, në dynjë edhe në edhe në ahiret. Prandaj të msohemi, të lenëzojmë sprovat e jetës. Të msohemi, të lenëzojmë, ndoshta ato mangësi që mendojmë se janë mangësi, por mund të jenë Përgatitja që ne sot ti jish i ngritur, ti jish i plot në shumë mëdhane të, të të jetës e këtu i mësojmë nga këto përvoja të jetës së Muhamedit sallallahu aleyhi وسالام. Me kaq që do të fundi për sot, mbetën ende për të folur, por disa prej stacioneve që kanë të bëjnë para ardhsë të si pejgamber, që kanë duhet ende duke qenë ai në Mekë dhe ende pa pa jo pejgamberllukun, na janë të rëndësishme sikurse është po aftë se ishte është anan habent para mendoni pejgamberi i fundit por nuk dën të shkrimë edhe lezim edhe kjo nuk është e mangësisë por kështë është shumëta që përto do të klasim inshallah në dersin e arshëm diretare zoti ju shpëleft ose selamun ale muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallamun taslim al kerim